Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина четверта. Втеча. Розділ 58. Задум коліна Патюреля був найсміливішим, найризикованішим із тих, що були на пам'яті мекнецьких невільників. Нехай султанські стражники кидаються в погоню на північ і захід, а втікачі тим часом укриються в надрах Меллаха під самим носом у своїх мучителів, що перечекавши три дні вирушити на південь. Приналежність до меншин, що переслідуються, перетворила марокканських євреїв і християн на спільників. Старий Саварі налагодив тут дуже корисні зв'язки. Він був своєю людиною в Меласі, де його зять Самуїл Каян, цей чарівний хлопчик, зважував на своїх вагах ювеліра, смарагди та рубіни, беручи їх кінчиком пінцету. Його добре знали у смердючих катівнях Зиндана і поважали у таборі рабів, де він багато разів бував. Діяльний та заповзятливий Саварі зумів зблизити інтереси спільників, врівноважити прагнення та сприяти виникненню непорушної відданості. Він звів Пічініно-Венеціанця із законним тестем Каяна і з тим самим Байдораном, що був у такій милості у Малея Ісмаїла, який постійно радився з ним. Байдоран був головним постачальником спорядження усіх його військових кампаній. Араб завдачею непередбачливий, схильний до марнотратних поривів своїх пристрастей, він не може обходитися без позикодавців та мінял. Мусульманське місто не могло б існувати, якби не було поруч іншого поселення, ненавидимого, як пухлина, мелаха, невичерпного джерела провіанту та готівки хоча його простому люду щогодини загрожували голод і руйнування. Можна лише гадати, яким дивом уживалися в одних стінах бабка та мураха. Араб знав, світ належить йому. Перемоги та грабежі поповнять його скрині, коли вони спорожніють. Єврей не міг сподіватися ні на що, крім проникливого розуму та ощадливості в очікуванні приходу чорного дня. Звідси його спроможність передбачення, нескінченного передбачення. Примітивному обміну товарів, що практикується в торгівлі африканцями, він протиставляв знання біржових курсів і завдяки постійним роз'їздам поінформував про коливання цін на ринках усього світу. Між двома цими світами, такими не схожими, але міцно спаяними необхідністю, точилася глуха напружена боротьба. Страшне і неминуче зіткнення двох природних сил. Драми назрівали поступово. Якось відбувся вибух. Мусульмани з шаблями вдиралися в Мелах. Сила була та перемагала силу злата. І все починалося спочатку. Єврею було небезпечно опинитися при настанні темряви в арабському місті, однак і мусульманину не варто було затримуватися допізна у Меласі. Сім християн, які втекли там, були захищені від переслідування непроникною стіною цієї багатовікової ворожнечі. Євреї Мекнеса добре розуміли їхнє становище, адже з ними відбувалося щось подібне. Один чи два рази за покоління їх вирізали, але потім вони перемагали, бо в їхніх руках були засереджені найбільші статки міста. Сам Мулей Ісмаїл був пов'язаний заплутаними нитками різних боргових зобов'язань. Тому їм здавалося, що вони всі можуть собі дозволити аж до такого безумства, як укриття рабів-утікачів. Цей вчинок наповнював їхні душі величезним таємним задоволенням. Його відчував і такий значний чоловік, як Самуїл Байдоран. Коли йшов у палаці, падав ниць перед султаном що тремтить від сказу спіною на губах, вислуховує доповідь про зникнення коліна Патюреля та його товаришів. Але він розіслав погоню на всі боки. Їх приведуть у ланцюгах. Вони загинуть від страшних тортур. Самоїл Байдоран погладжував свою довгу бороду, шанобливо киваючи. «Ти правильно вчиниш, пане. Мені зрозумілий твій гнів». Мулей Ісмаїл умів вгадувати чужі думки – його проникливість була майже над людською. Але він знав, що ніколи не зуміє поринути у помисли цього єврея, якому був зобов'язаний своїм багатством його батько Лей-Арші. Це бентежило його, породжувало прихований гнів, що зростав у глибині його бурхливої збентеженої душі, як насіння майбутньої трагедії. «Прийде день!» – клявся він, дивлячись на глухі стіни Мелаха. «Зачекайте, прийде день!» У житло Самоїла Каяна для втікачів повільно й тяжко протікали три доби. Увечері другого дня виникла метушня. Вузька вуличка була потривожена кінським тупотом. Нею шалено пронеслися вершники. Дружина Самоїла Рахіль, глянувши через червоні грати, прошепотіла напівфранцузьким, напіварабським жаргоном. Це султанські стражники, два негри. Вони прямують до Якова та Аарона – засольників голів. Посланці Мулея і Смаїла справді з'явилися попередити цих двох відомих майстрів своєї справи, щоб приготували бочки з розсолом. Султан, розлючений втечею рабів, власноруч відрубав голови більше як двадцяти стражникам і зупинився лише тому, що знесилів. Голови страчених будуть виставлені на перехрестях міста. Але спочатку Яків та Аарон – або хтось із їхніх побратимів за ремеслом мають їх засолити. Це незовинне заняття було долею виключно євреїв. Звідси й походить назва їхнього кварталу, де відбувався нечистий обряд соління Мелах від слова «мел» – «сіль». Прийшов сусід, прошепотівши, що є новини. Солдати, послані слідами втікачів, ще не повернулися. Зрозуміло, що вони бояться повернутися, нічого не отримавши. Очевидно, чутка про втечу Робині із Гарему і вбивство Верховного Євнуха поки не надто поширилася. Коли мулей Ісмаїл і про це дізнається, хто уявить його гнів? Що ж буде нова робота для Якова та Аарона? Анжеліка проводила ці дні з єврейками у різнокольорових сукнях, обвішаними прикрасами з чистого золота. Наче ікони у розкішних окладах. Зелений, червоний, помаранчевий і лимонний кольори їх вбрання, їх смугасті шалі, Підкреслювали блиск чорних очей і чарівність обличчя кольору бурштину, Що світяться подібно до коштовностей. Поруч зі своїми чоловіками, з їхніми чорними сюртуками і звичками худих котів, Вони блищали багатством, як і діти, дивовижно красиві, Витончені і теж в одязі усіх кольорів Тут була Ребека Мати Були дочки Рахілі Руд Невістка Агар І маленький Йоас Йосип І чарівна лялечка Абігель Вони ділилися з Анжелікою Мацою, Рисом із шафраном Португальською тріскою та солоними огірками Але тріска та огірки не мали успіху Увага Анжеліки була прикута до вуличних шумів Вона здригалася від чужих голосів від гуркоту воза, що віз голови. Його просування супроводжувалося гортанними вигуками. «Белек, белек, фіса, увага, швидко!» Бо стражники не любили затримуватись у Меласі. Нарешті вони виїжджали, щоб повернутися завтра з іншими головами. Рахіль підбадьорливо посміхалася, кладучи руку на руку рабині Султана, що втікла. «Навіщо ці чоловіки і жінки наражають себе на таку небезпеку?» питала себе Анжеліка. Адже меч, занесений над її головою, тепер навис над усім єврейським кварталом. Над чорною ярмолкою мирного ювеліра, над кучерявою голівкою дворічної Абігель, що заснула на материнських колінах. «Все добре», – казала Рахіль. Цим майже вичерпувався її запас французьких слів. Але коли вона їх вимовляла, живий близько чей і тонка посмішка нагадували Анжеліці, що це жінка донька Саварі. Анжеліка не мала часу оплакати старого друга. Вона помічала, що все ще чекає на нього. Важко було уявити себе на дорогах без нього, який невтомно дріботів поруч, роздавав поради і винюхував у повітрі аромат далеких мандрівок. Будь ти проклятий, мулей Ісмаїл, вигукувала вона арабською. Проклятий, стократно проклятий. Відповіли їй молитовним шепотом євреї. На другий вечір ремісник Каваяк привів із собою ще одного бранця – кавалера мальтійського ордена пана Демерикура. Вони розповіли, що все місто живе під гнітом бурі, яка вибухнула. Нарешті відкрилася немислима скандальна істина. Із султанового гарему втекла бранка. Виявили труп убитого верховного євнуха. Що сказав, що зробив мулей Ісмаїл? Він простягся ниць чолом до землі. У мене були лише два близькі серцю друга, повторював він, Осман Фераджі та Колін Нормандець. Одного дня я втратив їх обох. Про жінку він не говорив. Сором'язливість араба чинила опір цьому. Але ніхто не сумнівався, що пробудження від горя буде жахливим. Які лиходійства, яка різанина зможуть полегшити розпад цієї дивної душі? «Потрібно затриматися ще на один день», – сказав Колін Патюрель. В інших при цій заяві чоло покрилося потом. Вони більше не могли годинами чекати у тиші Малаха. Моле Ісмаїл, зрештою, і через стіни відчує їхню присутність. «Ще один день», – повторив Нормандець своїм впевненим голосом. І спокій повернувся до них. Холоднокровність коліна Патюреля, здавалося, може відвести небезпечні флюїди так само, як виняткове самовладання Байдорана – обманює чуття кровожерного деспота. Втікачів шукали на дорогах вздовж річки до Мазаграну. Султан послав навмисних попередити місцевих шейхів, що якщо злочинців не буде найближчим часом затримано, то самі вони поплатяться головами. Одного разу Анжеліка почула розмову короля бранців із паном де Марі Куром. Цій людині років 50 було доручено після втечі Коліна Патюреля підтримувати серед бранців порядок та справедливість, залагоджувати суперечки. «Ти можеш розраховувати на такого», – говорив Колін Патюрель, – «а такого побоюйся. Уникай сутичок православних із католиками, стеж, щоб вони не виявилися разом». Потім каваяк і панде Кур пішли, поспішаючи повернутися до табору рабів. Хоча вони й були послані до єврейського кварталу з дорученням, не слід викликати підозру надто довгою відсутністю. Вони пообіцяли пройти з останніми новинами у день передбачуваного відходу втікачів. Ще одна доба минула. На ранок наступного дня, коли Анжеліка залишилася одна у кімнаті на жіночій половині, до неї прийшов один із майбутніх супутників – де Декермєв. Він попросив кухоль гарячої води, пояснивши, що хоче скористатися вимушеною бездіяльністю, щоб поголитися. За шість років рабства йому це вдавалося так рідко. Та й те доводилося користуватися склянкою від пляшки. «Ви повинні бути щасливими, Люба Дитинко, що позбавлені подібних турбот», – сказав він, торкаючись пальцем її щоки. «Боже, яка ніжна шкіра!» Анжеліка попросила Маркіза тримати кухоль двома руками, щоб не обваритися, поки вона наливає киплячу воду. Бретонський дворянин дивився на неї із захопленням. «Що за насолода споглядати нарешті таке гарне французьке обличчя!» «Ох, моя красуне! Як я шкодую, що представляюся вам у такому жалюгідному вигляді! Але ж терпіння!» Коли ми будемо у Парижі, я замовлю собі довгий камзол із червоного атласу. Він переслідує у мріях такого бідного бранця, як я. Анжеліка розреготалася Ох, пане, давно наші модники не носять подібних камзолів. А, але що ж носять? Вузькі панталони трохи нижче колін, а камзол ось так сильно прилаштований. Поясніть краще, благав Маркіс, сідаючи біля неї на диванні подушки. Вона люб'язно розповіла йому про модні фасони. У перуці він був би схожий на герцога де Лозена. Нині ж він був схожий на Лозена у сорочці каторжника, чий хребет добре знайомий з ударами палець. «Дайте мені вашу руку, Люба!» – раптом сказав він. Вона послухалася, і Маркіс поцілував їй руку. Потім здивовано подивився на молоду жінку. «Але ж ви бували при дворі, у цьому немає сумніву!» – вигукнув він. Треба тисячу разів подати руку для поцілунку у головній галереї, щоб засвоїти цей жест, надати йому стільки легкості та витонченості. Тримаю парі, що ви були представлені королю. Чи не так? Яке це має значення, пане? Загадкова красуня, як вас звати. Хто ви? Із якого дивного випадку потрапили до рук цих розбійників? А ви самі, пане, Маркіз. Голос коліна Патюреля перервав їх. Гігант стояв на порозі кімнати, вдивляючись у напівтемряву. Погляд його блакитних очей із під густих брів був уїдливий. «Так, ваша величність", — обізвався Кермєв. У його голосі не було іронії. Бранці звикли так величати нормандця за роки, протягом яких він наводив лад у їхньому такому барвистому лютому світі. Одні вимовляли це звернення захоплено, інші – з побоюванням, але всім воно було звичним. Вони потребували керівництва та підтримки. І одному Богові відомо, яким сміливим заступником своїх полонених побратимів був Колін Патюрель. Він домігся створення лазарета, де лікували хвороби рабів. Зажадав для невільників кращого харчування, вина та тютюну, перервив роботі у дні чотирьох великих християнських свят. І він же вирвав у султана згоду на приїзд святих отців – братії на ослятах. Хоча їх місія вийшла не надто вдалою, це відвідування залишало надію на подальші переговори. Маркіз Декермєв щиро захоплювався коленом патюрелем і відчував дивне задоволення, підкоряючись йому, бо знаходив, що вождь розумний – а під час служби офіцером королівського флоту він встиг побачити начальників, про яких ніхто цього не сказав. Молодий 22 дворічний лейтенант, потрапивши в полон, служив з того часу під керівництвом Коліна, як особистий його вартовий. Природжений бретер він володів шпагою та рапірою, як ніхто інший на всій каторзі. Колін домігся йому право на носіння шпаги при одязі раба. І ось, дізнавшись, що вождь наважився втекти, Маркіс охоче приєднався до нього. Таким чином Колін-нормандець пускався в цю небезпечну подорож з усім своїм штабом. Обернувшись до сусідньої кімнати, він крикнув. «Друзі, йдіть сюди!» Бранці увійшли і вишикувалися перед Коліном. Кермів приєднався до них. «Завтра ввечері ми йдемо!» Пізніше я дам останні розпорядження, але насамперед є ще одна річ, про яку я хотів би сказати ми вирушаємо усіляко шість чоловіків і одна жінка. Ця жінка швидше перешкода для нас у дорозі, але вона цілком заслужила, щоб їй допомогли повернути собі волю. Тільки запам'ятайте якщо ми хочемо дістатись додому живими, нам не можна сваритися. І без того на нас чекають голод і спрага. Сонце пустелі і страх. Нехай принаймні між нами не буде ворожнечі. Не буде ненависті, що походить від бажання всіх до однієї. Ну, сподіваюся, ви мене зрозуміли. Обійдемося без цього, друзі, інакше ми загинули. Ця жінка, сказав він, показуючи пальцем на Анжеліку, не може належати нікому із нас. Вона катує долю на тих самих умовах, що й ми. І крапка. У наших очах вона має бути не жінкою, а товаришем. Першого ж, хто буде запідозрений у залицянні чи не повазі до неї, я покараю. І ви знаєте як, додав він, показуючи два вузлуваті кулаки. Якщо ж це повториться, ми будемо судити його нашим судом. І він послужить їжею грифам, падальникам у пустелі. Як він добре каже, і який він суворий, подумала Анжеліка. Їй стільки разів траплялося спостерігати за ним через амбразуру, що вона знала його краще за нього. Вона ніби звикла до нього, але тепер, перебуваючи поряд, покривалася гусячою шкіркою, лякаючись виду чорних шрамів від опіків на його ногах і руках, напівзагоєних ран від ланцюгів на зап'ястях і щиколотках, і особливо тих, що хвилювали її найбільше – глибоких слідів від цвяхів на долонях. Йому ще не було сорока років, але скроні сріблилися. Єдиний зрадницький знак випробувань, що їх переніс цей могутній характер. «Ви згодні?» – спитав він, давши їм кілька хвилин на роздуми. «Згодні?» – відповіли вони усі разом. Проте Маркіс вважав за потрібне уточнити. «Тільки до того часу, поки не досягнемо християнської землі». «Це само собою!» Вигукнув колін весело, грюкнувши Маркіза по плечу. Потім кожен за себе. Хай живе свобода. Усі будемо вільні. Ох, друзі, як ми розгуляємось на волі. Я три дні буду їсти, сказав жан, -Жан парижанин поки очі на лоба не полізуть. Вони вийшли навперебій, повідомляючи один одному, що зроблять у перші години, коли опиняться під захистом португальців за стінами Мазаграна або під іспанським заступництвом у Сеуті. Колін Патюрель залишився. Він підійшов до Анжеліки. Ви чули, що я сказав? Ви також згодні? Звичайно, і дякую вам за це, добродію. Я дбав не лише про вас, а про нас теж. Хто тримає яблуко розбрату, відколи світ існує? Жінка. Як казав мій кюре Усен Валеріанко, жінка полум'я, чоловік ганчір'я. А диявол – вітер. Я не хотів вас брати. Ми пішли на це тільки через старого Саварі. Євреї навіть за гроші не погоджувалися допомагати без цього. Вони дуже потайливі. Але якщо приймуть когось, так тримають за свого. Так і вийшло із Саварі. Його прийняли, отже треба виконати його останню волю. Та я й сам цього хочу. Я його любив. Чудовий старий, нічого не скажеш». А скільки він всього знав? У сотні, у тисячі разів більше, ніж ми всі разом узяті. Ось чому ви з нами. Але й вас я маю попросити знати своє місце. Ви жінка до того ж досвідчена. Це помітно із вашої манери триматися з чоловіками. Так не забувайте, що ці хлопці роками не бачили жінки. Не варто нагадувати їм раніше часу, що це таке. Тримайтеся осторонь а обличчя приховайте покривалом на кшталт мавританок. Не такий це дурний звичай. Зрозуміло? Анжеліка була зачеплена. Вона цілком визнавала, що по суті він має рацію, але їй не сподобався тон, яким він говорив із нею. Чи не уявляє він, що вона знаходить їх настільки привабливими, цих бородатих, обшарпаних, блідих і смердючих християн, та вона б за всі скарби світу не спокусилася ніким із них. І якщо її просять триматися на відстані, вона зробить це більш, ніж охоче. Вона відповіла із легкою іронією Слухаю, ваша величність". Нормандець примружив очі. Не варто так називати мене, крихітко. Я зрікся престолу і поступився моєю короною пану де Марікуру. Відтепер я просто колін патюрель, моряк і сен Валер'янко. А ти, як тебе звати? Анжеліка. Посмішка висвітлила похмуре обличчя короля бранців, і він уважніше придивився до її обличчя. Анжеліка, тобто Янголядко, таке ім'я виправдати непросто, ти вже постарайся. Незабаром повернувся пан Де Морікур. На мою думку, сприятливий момент настав, оголосив він. Стало відомо. Уже не знаю, що тут щасливий збіг чи чиїсь брехні що втікачів бачили на дорозі, що вела на Санта-Круз. Наразі вся увага переслідувачів спрямована туди. Пора діяти. Колін Патюрель раптом почав чухати потилицю, від чого вся його світла шевелюра встала дибки. Суворі риси нормандця висловили глибоке сум'яття. Я зараз подумав, чи я маю право, о, пане, як згадаю про цих бідолах, яких я тепер залишаю в біді, в рабстві, не дорікай собі, брате, м'яко заперечив пан де Ти маєш бігти, зараз саме час. А з твоїми товаришами ти все одно розлучишся. Якщо не поспішиш, вас розлучить смерть. Як тільки я досягну християнських земель, промовив нормандець, я дам знати про твою долю на Мальту, лицарям твого ордену. Вони тебе викуплять. Не варто, друже, це марно. Що ти говориш? Я не хочу покидати Макнес. Я ж монах, духовний пастир. Я знаю, що моє місце тут, серед одновірців, які страждають у полоні невірних. Ти скінчиш тим, що потрапиш на кілок. Можливо. Орден навчає нас, що для лицаря мученицька смерть – найдостойніша доля. А тепер прощай, мій любий друже, брате мій. Прощайте, пане лицарю. Чоловіки обійнялися. Потім кавалер де Мерікур по черзі обійняв усіх шістьох бранців, цих відчайдушних сміливців, що ризикнули зробити таку небезпечну авантюру. Дивлячись у вічі кожному, він тихо називав їх на ім'я, наче хотів, щоб ці імена навіки закарбувалися у його серці Пітчиніно венеціанець, Жан Жан Парижанин, Франціс Арлезіанець, Маркіс де Кермєв, Колуенс Фламандець, Жак Растега. Коли ж дійшла черга до Анжеліки, він низько вклонився їй і не промовив жодного слова. Потім вони вийшли на нічну вулицю і темрява поглинула їх.